اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفهوا قولي اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما قطعت اعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وعظمت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يقول تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم انترك خيرا صدق الله العظيم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه نعم المان الصالح في يد, في يد الرجل الصالح اندعوا عليه جماعة نايمنا تيمن تونت هافرنا ليذي أمي بامي رسي فراش كياتاتها جماعة ما تيمن فارتسلين يمي كابنا edhe ata mrenda soazave të mundësive tona shkendëtore. Asma pak, asma shumë me lutje tona të sinqerta që Allahot nga banë kabullë. Në lidhje me bëmirësien, si pas islamit, kjo gjë është ngusht e lidhën me pasonien i ndëruar i gjëmot. Bëmirësia përfëshin shumë gjestet mira dhe shumë gjona, mirë po pasonia banë pjesë në tenë. Për shkak se me pasurinë bëhet mirë. Islami me Kur'anin e Karim dhe Sunnetën e Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam për pasurinë kanë fjalë jana pozitive shumë të mëdha, shumë të mëdha edhe jana negative. Për çka është ashtu? Pasuria vësht janë negative, edhe pasuria e njëta gjë është shumë pozitiv. Ku është meshi? Meshi është ai që i posëdon Ku çash aiç kaqton dor, kje dal fat fan. Kje shndron në të mirë, edhe shndron në të keqë pa thurin. E, e kanë vjen në lidhje me përdorimin e saj. Si fillosh ti me ta? A don ti me ta me vëmë mirë, a nuk don me vëmë mirë? A don ti me çeni këç me ta apo nuk don me çeni këç? Kë një prej saj varet. Përndryshe, ayeti kuranor me të cilin po e filloj dersën e sotit, a kjo që ai deri tash një hyrje e shkurtë. Allahu Kurani Kerim pasuri e sikafon e hajr ka thon in tara ka khayra lil wasiyatu lil wasiyatu lil valedin wasiyat wal aqrabin wa apo ai chef death edhe lën mrap pasurit tjera kalon hajr pra allah ju zelal u pasuries jamir se ka thon kalon hajr rasul allah i fasadet ne viziten e tij para vdekjes pa rasul allah انك قد ترى ما بلغ بيطى تبا شمشكم دول موه عطا ياب كيك فاصوير ذا يا يا سعد ف عطا ياب جزم فايو يا سعد ف عطا ياب 1/3 فاش فلوسه وسنوسه كثير ف فش... 1/3 اني شوما كتو شو يفا 1/3 اني ذا يابه شوم اش شو ذا لانتدع وراثتك اغنيا خير لهم من انتدعوا فقرا يتكففون الناس فميلان طفاسيتو طفاليك për t'ja shumë më mirë thë me ilan të varë për më javëzga të dorën qërëve. Prapë në pasuri ka hajrë, në pasuri ka dëbi. Ash ona pozitive sot në temën tonë për qëllim ja ona negative pasurit. Ta, fa, ne amel malu salih, fi jedi regjulis salih, ta indëruar i Musafaj sallallalli a.sallam, sa e mirë, ose, sa e mirë, ash pasuria në pasurit, në dorën e njeriu të mirë. Çfarë tha sa, sallallahu alaihi wasallam? Sa sa e saja e mira as pasuria në dorën e njeriu të mirë. Kemi një studim na, një on, studimit, studimit, studimit në një ol studime studime tona të shkencave islame, në këtë rast i thojmë djallës me fumul mukhalif, kuptoa kundërta. Sa pasuri e keqe është ajo në dorën e njeriu keq. Sa gjah e keq është ajo kur është në dorën e njeriu keq. Na asabun keq Pjesës të temës tonë, alas kemi kalunë të temë mija. Në pofilojmë ka dherë ka dhalë me ufut në atë që e kimi pregaditë të të më ju thonë gjëmatin dërua. Në kohën e bëni Israelit, qartë, në gjarën të silën e Allahu qartës pjeve në surët të këhatë në vuzin pësë mërës në kërani kerim. Me qeshën e Musa a.s. e dhe njërju të ditur, të silën e Allahu i tha njërju i mirë. I, I ditur i mirë. I mirë i ditur. Se mundet me qenë i ditur e hiq i mirë. Po i mirë i ditur, edhe i ditur i mirë. Njarja që i ndodhin dhe ti me tahë dhe nanije, mas kësimit, veprat që ju bënë edhe musa i shikion të ato, me një shikim të pangameru të pangameru të allahu dhe në gjelalu, nësi të mdajt të apetitit për diturim atë e pra se fa din të, të ajë, të një murë ku a i buri i ndarëshëm rënej murin edhe ndërtoj prapë dhe një are Musa A.S. sa a për ndërtojnë murin edhe s'për u mërë këti me fshatarëve të hola për ndërtimin edhe rrimë të këmbjen e këti muri fa le u shqe të lep të kënd të alejhë e gjëra fa me ju pasmor një shumë të holave sa mejnë, fam, me në fam këtile me në ashtin kënë këtës në pranun, ti murin për janë dërton për parë e farë, fa, fa i burë që ishte me musari selamin, fa ndëgjoh, këtë nërë këtë murë, fa, ka një pasuni, unë se kam fjalën gjemotin, ndërshëm dhe spjegu në gjariën sot, se në gjariën i donë njëzet dërë, njëzet gjumohja, elaborim njëzet gjumohja, elaborim të shëndosh, unë e teki vetën një skaj nj sa nën këtë murë, o Musa, ashtë një pasurie e lanën për e plegjve të djetimave, të këtive qunave, unë për e ngrisë këtë murë, këtë rënohët dhatë më sva vjetëve, dhe nën pasunia e murit, nën murë që janë me gda në marë jetimat këtë rritën. Edhe këtë shë e kam fjallën, e kam fjallën të pjesët a që vazhdojnë kërani kërim e o sot, rahmetën min rabik, sa, Kjo pasuri është langëtu nga ona e rahmetit Allahu Gjellë Gjellalu, përjetimat se pasuria që ke ti ndorën tonë dhe... E kja është që limi e ndesën e sotit. Pasurien që ke i ndorën tonë dhe është prej rahmetit Allahu Gjellë Gjellalu. Kja është që limi e ndesën, këte kam dherë për, për ju sot. Ate që i pose dhënë ti, nuk është mundi jo. Ate që i pose dhënë ti, Shumë pak ke investu për ta inderuar i gjëmot Aja është shka? Aja është rahmeti Allahu Gjellë Gjellalu Ti ta kesh Edhe kesh Absoluti kesh nuk e kemi për qëllim sot Por ta është shka kemi nga për qëllim Ta është ti kedi shka ndur Prej pasunit Allahu Gjellë Gjellalu Shka me bo me ta Dëmërsin e kemi nga në tem Shka me bo me ate që e ke Në kurani kërim mësurët nuhë مجوزن ذاتا لا القرآن الكريم الله جل جلال وصد ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جلات ويجعل لكم انهارة نسيويا نتقعد شم تجير مثال استغفر الله اوذة نفال ابوسي اتلت دوات مبوش افو ليه ابوسي ايرن حبثيرا تتلت دوات مبوش ناكو فليون ما استغفر الله me pëndim në Allah në gjëllë në gjëralu për gabimet e përfond që i kemi bo në edhe jemi të i bo hala tak është ajo që Resullullah i në hadith e fa une e shpash herën qdo dit thëm shtagot herën së të këfër Allah së të mafal edhe shpash dit thëm një qënë herën së të mafal a i që kur s'ka gabu a i s'ka mund me gabu dhe me desh ka qeni mbrojtën për i gabimit një qënë herën dit e i thotë Allah u dhe mafal Një qënë mi harë në ditë e nëzë bashko dhe individualisë gabojmë, asë një harë se shemë Allah u dëna falë. Edhe këtu nuk ashë pëngesa, peni i trashi pëngesa zashë që tërkun, se ne ashtu që shë jemi e kemi pëlqivë dhe atën duke me nduë se s'kemi shka me një falje mirë jemi. E shka jemi të bonë, të adi shka jemi të bonë, kam vetëm një fjalë ndesën e sotit me shka jemi të bonë, vetëm një fjalë huë, Njërëzit që i ka rënu shkau, shtëpite t'ive dhe i kanë kan djeg, edhe atë shka për e din kejtë dhe shka bo. Ashtë mërë, ashtë mërë i pasë pjegushëm, që s'villë, ketë mërë që pëndonë popëlin ton, ashë e pa mundën të evident, evidentonë lapësi historisë. Këta të manë që i shka ndonë, nuk kanë me ditë me shkryjt shkrymtarëm, s'kanë me mundë me për s'kanë me mundë me mërësi të gjithëvejt, ato kanë vetëm disa s'ka e kësaj kanë mundësi me më shkrujt, se kjo s'ka me mundë muqënë u asle a një histori. Me gjithë këta barabar, pasam unë, vlazni që janë nësafir të adim, vla, vlazni të vendas të adim, se prap ka vend me punu shumë, shumë punët më lojan mesin ton, e një prej gjërave që i po indigjojmë që i po flitën tash, edhe Allah në eves për në dorë. Kjo dënë me uksia Allah në të n Kjo dhënë me i thonë Allahu Gjellë Gjelluhu, unë kërkoj falje Se unë të drejtoj ati Me ma të keqen Ata njërz Se cilët kanë hapë dhirt Edhe i kanë planu vlasët mërena Se që tri gjumohja këtë terminë Në e përdorim shumë shpash Du të din shumë mirë Se zëtën kërani kerim surët nuh Me gjuzin zëtën në onë ka thonë Istak dhe u rëbëko Inohu kan gffara lut njo Allah u djom me aval gabimet qi keni bë. Lut njo Allah u djom me aval gabimet qi keni bë. A gabimet o njerr të gjithë të bashkut juaj e atolet janë shumë. Pa nëse e bani këtë. Istaghfiru Rabbakum. Nëse e bani këtë, u staghfir Allah, Zot nai fal. O Zot nai fal, nase çikat e tola janë folin shit tabijatin e kal francez. Gjem të to në folin Shqipën, a ma fjellët i ka në anglisht, edhe ndështë eventualisht një numër i madh i fjellëve ju ka metë sërbisht. Ka shumë shka shka ka metë prej ati shka në akavu kothën e gullës në qatë. Ka shumë shka e të bashku pleshtë edhe plakat smutëve të shëndostri edhe pleshtë, dota luthim allahu dhnaifal keta eda permeso mina permeso me eda ata urgenca ma shpejti kthami allahu jalla jalaluhu wajalla shanu fanasabani keta yumdidkum biamwal fauni yap pasoni allah jalla jalalu ateci yumash shunti edani yumdidkum biamwal wadanid te yap evlad ato qi keni hum ya ya khaya allah jalla jalalu sa prap yu yap qer atoj jiki ikeni hombeve mas shumti doni qerju ja arnjële saja rasulullah fa un nuk kam fmi ktu i tha un nuk kam fmi i tha rasulullah ati ala uallimuka shay'an idha qultu an abdallahu laka bibalin fa dald sai di ska ta bajs ti jap allah u fmitje fa poja rasulullah fa tuja astaghfir allah fa tu izot ma fal po sa të uj me dit, fa shkova të shpija dhe thash me dit, fa Allahu gjëlle gjëleluhu mi ka dhonë dhe gjemë. Dhe gjemë. Ne duhet të i kemi dhe gjemë zdojoni prej nene. Se ajo është pasunia me mirë që mundet muslimoni me posedu, kuri ka dhe gjemë aj. Ajo është pasunia me modhe, edhe bëmirësia me modhe që aj mundet me dhonë dhe ta, Njerëzit e tonë më ndojë, se hoxha kërthipen kursime s'jegon për bëmirësime, a i, i s'jegon për dirhemet dhe dhidarat që i e pa i njerëju. Inderuar i gjemot, fjala bëmirësi e ka pikën e parë kofilonë dhe e ka pikën e fundit këndalë. Pikën e parë kofilonë ashtë dirhemi jëtë në numërin një. A i heko i rëmëllakët që ka në ta numërin një. A ti filon bëmirësia, pa a jo më baron ti kër i ke i dhe të gjemë, edhe i ban ato va këf a gjem baron a jo mbaron atje vullosët që tërkun a jo mbaron atje për vu firmosët vullosët që tërkun ku vullosët kur ti mas gjem vetu vet vetën e ban va këf a gjem firmosët ajo a gjem vullosët në jetin e par të njëratave tona lirën e bëmërësien pësot, pësot, pësot dhijan në jetin e par që pëllumë allahu jelle zelalu tha ja juhe lëdhine amenu Hele adullukum ala tijarotin Të nxikum min athabin e lin Adoni të ju të regoj për një Trektime të të tëllin ju fitoni shumë Salë me sigurise po mes, Muslimat me sigurise sojnë po Ato trektine dojnë shumë se trektia ju sel të mira Ajo ju sel të hola Gjojilat të të ato ashari Min e rrëske për tijara Fa Rasullullah ala së të salë Në në hisë trëskit janë trekti Qertë mashtronë me punë qera Me një për e dhe dhe dhe كورسلاني هي سترس كتيام تريكتي مير فون كت تريكتي تاع الشفالة كتو مكاتا يات فهل ادل لكم على تجارة تنزيكم من عذاب الالم ادل تريكتي فكوني بريزار من جهنم تطو منون بالله الله جل جلاله مبسمو الله جل جلاله مبسمو وتجاهدون في سبيل الله me pa jehab rugule allahu xhelaluhu u xhelaluhu a don't track di ku fitohet shumë be an fusi ku be an ualikum me pasunici i keni u an fusi koma me vadratat vetë a jamim mundi ndëruar i xemat me xhana negative prej negativit negativ po shkon prej negativit negativ shkallë mas shkallë tash ti an vdo puneve po vone inshallah vone mat lloja Inshallah vazhdo në aksionit edhe ma ndëj edhe i delin shallah qeshtja aksionit vërju të rinskaj Inshallah me idhën Allah Ne eme në pajtim me ta Ne eme në pajtim me ta dhe kemi klapat e tona Në fillimin e dhvudin e pjallis Po ta shtin jashtë a klapave po dilet pa hizë dhër Njenin e ndë gjëmë të thëvë Kame amaru ati klintonit njëz fotografi të në stenë në dhëmë qëtri ka thonë në asaj gruës me kostimet mira haqinena -ha ja ka vu emnin haqinena -ha atë ka zhej për haqinena në emnin allaut në emnin allaut mas pak viteve kemi andru emnin ti unë për qasë për i behem në qëtërveçat qëka e ko se ti mas pak vetëve kemi andru emnin ati ti e edukum gjithë monë me ubinë shpejt A muslimoni bingët nga, nga, nga dal, nga dal i fiton. Muslimoni bingët nga dal, nga dal i fiton. Me i kemi eduku brezat, që sa vitën këtë kërsi gjamië, indëruar i gjemot se, ka son, ahbib habibe kë haunën, asa e jeku në baghidhu kë jomen ma. O ti, atë e që ta dojsh, duje nga dal, nga dal, se ndojsh ta nësër se dojnë. Këvanë atë e që më stadu është, më sedu i po, nga dalë, nga dalë, se ndoshtë të nësër e dërë. Ndo shtë të nësër e dërë. Nga dalë, halasa bo asë gjënë, e dikurë dhëtë bëhatë mirë, dhëtë bëhatë mirë, kur timi i unë dhëtë dale prejo gjakët të unë. Atëherë dhëtë bëhatë mirë. Nga dalë, nga dalë. Pre të pakësa halasa bo mirë, akoma sa shbo mirë të letrat që i ka mune këtu paramu e, ashtë kontet t'i legjratës teme, ama jemi na shumë t'mirë dhe i lëmë për para këtë me i pa, kurse qërë t'i ka në fjokë. Prit pak. Prit pak. Prit pak se ne dhe na ka hije me qenë t'menqur, esna ka hije ne dhe me uhabit edhe me uhalit ka njëherë që shpebojmë na. Na po e dojmë njëri unë gjëndosha nësër se dojmë. Më nga dalë. Përshka që se kemi programin të në tërën, këta dojmë pra. Numërin një, asë mosë nëdhë me në u mëndu më largë Ne ta dojmë vetë vetë në spari Para se ti dojmë qërët Ne të punojmë për vetë vetën, para se të punojmë për qërët Ne ti dojmë veprat e tona, para se të plakmojmë veprat e qërëve Ta dojmë atë që Allah u prej neve e lipë Se ajnë kur anë neve në fa Onë atë që e lipi prej juve Nuk ja u paguji si të ja u bojnë qërë Ju duni me botë juve në vetë Gruja kujshies, kur t'i lipe, gruja kujshies mil. Ajo që një tëpsi, po ka një hile më enda, nëse ka e dobet, ka tabiatin e dobët, ka dëshirë që ajo tëpsi e a gruës, kur t'vejnë e t'vejnë e pak me mëshme. Se kjo që i ka vonë, këta a bojnë edhe burat hile gji, kur t'japin u ha, drefa po t'i qka, burat hile gji, edhe ato vëprujnë kështu. A shë e registrume, s'ka nevoj mu maru kësë ka, a shë e registrume. Kam frigën se ndashta, kur t'ja vë këthejmë të pësijën, dhëtë nëjlipin ma të mollë. Kam shumë frigë, se kur t'najlipin milën, dhëtë nëjlipin ma shumë se sa në ka ngallë. Unë nuk e dija dhita e amari jonë sa ka milë. Para kësaj në duhet të bëjmë një punë. Milën tonë që e posedoj më natë, ta jatë me në velin ku duhet vetëm atëherë këthajat për ati që i këthan ma shumë aja është Allah u gjëllë gëleluhu aja jatë ma shumë aja pagun ma të e për e qka të bojnë me pasunin tonë na pra qka ti bojnë ma shumë na thaj ta, ta derdhe në vendin ku duhet një pjesa asaj të derdhe për vlazrit tonë që i ka nërë një pjesa i pasaj pasurie të ndatë me ta muashtu se që ndanë me thniën tanë asë ma pak e asma shumë, asma fort, asma lisht, ashtu që shë danë me drurën e në familjen tone, nëse ashtu nuk datë, në ende se kemi arrit kulminacionin pja dë stanin e të mënduarit tonë drejtë. Nuk e kemi arrit drejtë. Pra ne duhet edhe matë përmirësohemi. Nëse mëndojmë se diçka për veti e diçka pak për ato qërët, jo atë atë e për Rasullullah a.s. me nësë të taa anë jetë takin nara walë hu bëshekë këtë më ratin të ljefal a i që sëtë do me umbrojt për e zarëmi gjahënemit me një të gjisë më hur me fa le të dhëna ta kush do sëtë me umbrojt për e zarëmi gjahënemit ne të dhëna gjimëse në hurmës se ajo të gjisë me ahur me sëtë ashë mbrojtje për e zarëmi gjahënemit ojë ndëruar i gjemot të d Rasullullahi së të selam Fjallë të ti nuk janë gjithë mëhur me gjennetë dhe gjahnem Po fjallë të ti kanë gurimin e gjerave të shëndosha mrenda Filozofia është pak me ju thonë ative përshkak se fjallat din është shumë më modhe se fjallat filozofi Po fjallë të ati janë din Me gjithë mëhur me mbrojsh prej vazhdimit të telashës Ati e të konvenon shumë që telashja me utkurë Mësë me u gjanu ma shumë kejve zbashku në konvenon që ajo prej ati ku ashme ufthit e mratëa me shka mbroni me tënë tha më një stafah më një kumë njët takin nara wale u bëshikit e mratin felje për al aji që ka mundësi më mbroj prej zjarit gjahenajmit edhe me një gjisëm hurme në tabana ta tashti na për mundohme me bëj një pun me gjemë të ton për mundohme me bëj një pun në soazat e mundësive tona dhe kapacitetit mundësive po ndëgjojmë në mesin e pozitivit të ma, të pranimit të vlazëreve gjana, të cilët po e shpojnë përdë, përdën edhe ashtë gjafë edhe të majtit, edhe pëtlonë shodë për gjithmonë mo, se një gjalë po delë dikuna gje, ndjesh me izdrit, me izdrit, vlazët për kodrët e post, me t'holla. Me t'holla. Gjali i këti ka tundi, nuk guzën kjo me ndodhe dhe alhamdulillah që deri tash nuk i ka ndodhe. E falemenderojmë Allahun që gjallit si katoni kjo pun si ka ndodhe la. Edhe nuk guzën me ndodhe në rëmëri. Për flasë për atë që si janë këti katoni dhe ju ndodhe e pun pra. Në të din qartë edhe mirë. Jo sa pare i kanë marë. Këta s'ka nevoj me ditë. Ato në të din vetëm një gjërë. Prej kuj i kanë marë ato pare? Këta në të din. Nëse dojnë ato me dit një gja, ato vetëm këtë si të rrinë me dit, shumë kanë mëzu ato. Se prej kuj i kanë marë ato pare? Ato i kanë marë pare të me spari prej vlaut vetë një, për së ditë i kanë marë pare të prej nënes, e cila ka bajt 7 vjeqarin 80 km në kratë e lishu. Prej asaj nëne i kanë marë pare të. Ato i kanë marr parat e atit carrokit i cili ka azn kom 175 km, ato i kanë marr parat prej atij xalit i cili babën e ka bajt me me kolidh. Me kolidh oborre 100 km deri këtu, e ki një kadali ka marr parat prej atij. Edhe tashti, çka ka kjo lidhje me tomën tonë mundës ti më thon? Kto shpallën Damiras? Tema e ma bëmirësia, sot, edhe sot një avë dhe sot dhjavë. Ato shpallën bëmirës, nuk janë bëmirës ato. Ato s'kanë sh... dalim prej ative që e rëmën vlaun ton, edhe kishka e pranon në kësisoi, nuk kanë dalim. Qfar dalimi kanë, ato kanë vetëm një dalim në gjuhë. Ato kanë vetëm një dalim në gjuhë. Për këta, për këta, në derësë të tonë në atë që i mbaj minderuar i gjemotë, Ata që ja rrinë me i vumenën fjallës lumë të ato Ata që ja rrinë me i vumenën fjallës lumë të ato Kemi for një fjalli Në Ramazanët që kanë kalu para një 5-6 viteve E di e unë e jam shumë i shumë i betëdishëm Se edhe thashë kur të afrojmë na unë përdu me përstrit që kanë thonë para 6 viteve në këtë gjamië du me pësrit, jemi vëtë dhishëm se edhe tash do të kalojë pa u kuptu. Kur kemi thonë atëherë, ndoshtë të gjemë dhe ju më tekët, kur kemi thonë atëherë se na muslimanët, nuk në ka matë sini që një diktator i Anglijës të në lishon e të në kapë një diktator që i folë Shqipë. Në ka matë sini këtune se neve konsiderojmë diktatorin Shqiptar bashkë si diktatorin Anglijës edhe nësa e në mërë me më diktatur edhe mo gjua atis në intereson fare inshallah ashtë prej mu prej nënës teme binak me muë a e është për muë Angles a e është për muë Jahudi a e është për muë Qifut edhe ti të ashtë këtë drejta me arme më thonë të dira se faktikisë nuk pranej me bisedu me thonë po ali a i diktatori që i kapi Anglije edhe në sënden 159 neve a i shkoj Amakish ka ka arë kjë vlavijan Vlavijan për rosh Për ka ideja, për ka veprat Për ka, vepra, ka punët, për ka trishtimi Për ka nërit E shka për, vijan, shka për mduhet Shka për mduhet a i vlatij Shka ban të tipi a ti Njeni e ka bajt Grua Grua e ka bajt 70 km afmirën 7 vjeqarën krat Palishu Oth një hartu hik Ki qetri bëmirë Si del piketon I thot në qin marët për krye Si dush me të qute për kodrë edhe jetë bëmirës pra kur kemi thonë kur si gjamirës kemi thonë me vetëdije të plët kokën plët me men plët me men koken e kemi thonë se shumicën e rasteve apo disa raste mështat të të projmë shqiptarët për i traftën gjunga shqipe dhe kemi thonë me vetëdije shqiptarët për i traftën gjunga Shqiptarët shumë imbështatën gjonat në gjungë, shumë imbështatën, ki folë Shqipë edhe u bitisë, se Shqipë po folë. Edhe, kurt, edhe kurta, edhe kurta, edhe dini ju për të linë kurte kam pjanën, edhe aje ka din Shqipën. Në aeroplanë kër shkova në hashtë si vetë, folin jonin mikrofonit e aeroplanit Shqipë. Folin jonin ka imi të shku sa metre, sa shpejtësi, sa foli Shqipë. Po edhe bulgarçi që kishte mësu shipën më në shkollë, por më u punsuai në aeroplan, mos më punsuan që e di hazër shipën. Mos lejo me tradhtu gjua jote. Mos lejo me tradhtu gjua jote. Arabi zguzon me leju me tradhtu gjua vet. Ai turku zguzon me leju me tradhtu gjua vet. Gjua n për dorë nëpërmjet komunikimi mos i mësim shtetmi, mos e varrni katën e trashave nta, mos e varrni se në dhe një hara ajo është shajt, gosht, plastike, javlishon katën e teshave, nuj i ndëruar i gjemot. Shumita janë doqë i qisa rastët e fjalë me të fundi që i fola, i shfritzojnë për me rrit nivelin e patriotizmit vetë, duke në mshmu e zënë, duke mos kuftu ke kemi qëllimi zënë qëve ki, ki është anë që shqiptarë më një are, a i kujtonë zënë atë rastë për më bërë shqiptarë ta, shësti. A i shfritzojnë kë Sugurai je shfrizoi çi thash javën e kaluam, derthin e hoxhës që e shfrizoi për jashtë a xhamies se hojha ka thonë, më i mor tash as rasti më umartu më shumë se një grua, se tash 100 mijë çika pa gjem për kosovarët, për njerëzit që kanë atë problem, mos më me u merr çika ndër të anëmit kushë e kupton, kushë nuk kupton, kemi çka eh, me vot duaj pi xhamiesa, pa vë hoxhës ka gra të kosovarve, çka kanë më i mor ka katër. Se më në myktet, edhe shpirt myktet. Edë trumyt ti çfarë ashtaj priti ato, çfarë s'u pritin? On flas për gjuhën shqipe ti duhet me për dorë, mekanizëm islamik i pa luhaçshëm ai njoni pritet. Ah, po sha. Si era kolezënë zëori ata. Tu ti s'aja punë aty. Ju a ja, shipeve u bitet, më bëhen Varhuda nuk ka fol anglishtën, Varhuda ka fol shqip. Ai s'ka fol anglisht, ai shqip ka fol. O bó, bon, au ukrin. Ku i dë? Kujdes të dashur. Kujdes gjemë. Mos pëtë një sakë kanë morë ato gjemë. Po pëtë një prej ku i mërën. Edhe nja, prej ku i mërën pëtë një. I kanë morë parët prej një gruës. E cilë të cilës gruë. Harun, ti shakon. Ta, kisha qenë ati gjemë, kisha më tekë se kanë gabu këto. I kanë morë parët e një gruës. Masi ja kanë morë të nëshin marë në krye. Asa i kalim një gjallë në malë, në loqë, në balë, i kalim një gjallë që ja këshin morë dhe para të anë nëshinë. Edhe para të qëtërën, para të kërinë e vogëllë, edhe para të jam këshin morë nëshinë. E ti qojnë atë pare të shpia me nëvërtur shtëpi, ti qojnë atë pare të shpia grozë dhatë me i dhonë me horë, ti qojnë atë pare të shpia me i dhonë më trëf, me veshë për bajramë dhishka. Allahun kurani kerim ka famë, inë nëllëdhine e kulune e muale ljeta ma dhulmen, inë nëma e kulune fi i butoni himnara, ata që i pasu njën e jetimit, ati i të qënit vëgël 5 vjeqar, ata i të qikën 7 vjeqare, ki baba ju ka vranë dhom, a gjapër ju ka vranë rruga, apo ju ka vranë prëmë, edhe a i ka rrugës në 100 km, malë mas mali, li valë mas li vali, li valë i sarë mas fare, kam dasë mas kam dasë, unë si mas unë si e frikë mas frike, Ati yetimit një ja ka marr pasunien, nuk për e përmendnin e bamirësisë, Allahu ka thon kush është në bark mallin e yetimit, e ka mush barkun prej këtu me zjarm xhennemi. Ai prej këtu, ai ka ai ka shty kriën ndër çporëtit atij është on një kushtim grap drut, ai prej atin po han ah, lumë i ajë lumë i ajë si të këtë hangër prej atë i shporetit ama shporetit i këtive që do t'i gjek a i shporetit prej ku ka me hangër në esër Allahu sa i gjek një gërin edhe njeriun në surët të të hrim në kurani kërim në gjuzën zëtë e tëtë surja fundit në surja fundit në surja fundit Gūrin asë njeriu është material lëndë e xhehenemit, prej asht do të hëngër. Se ka hëngër mallin e hetimit.